Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira. Amma baad Hii ni silsila ya madarasa kusiana na ahkam za ibada kuu ya funga. Ibada ambokuwa ni mojawapo za arkan za dini ya Uislamu. Munguzo miongoni mwanguzo kuu ya dini hii ya Islam. Inshallah takua tukizungumzia ndani yake kwa kupitia kitabu Bulughul Maram cha mnachuoni Abul Ibn Hajar Al-Asqalani rahimatullah alayhi tutazungumzia kupitia kitabu Siyam Ambapokuwa kwa umetaja ambazo kuwa zafungamana na hii ibada kuu inshallah itakuwa kwa njia na mtindo wa kutaja hadith na kudondoa yaliyoomo ndani yake في احكام صيام الصيام باختصار اما حديثيه كذا امتعها تحت كتاب الصيام اسمع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوم فليصمه متفق عليه هي حديثي ابي هريره hay pokia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi kuwa asema la taqaddamu ramadana, msitangulize ramadana kufunga mwezi wa ramadhan bisawmi yaumin wala la yaumin kwa kufunga siku kabla au siku mbili kabla ya ramadhani illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu Ila mtu alikuwa anaada ya kufunga basi afunge kabla ya ramadhani hata kama ni siku ama siku mbili Nukta ya kwanza katika hii hadith la taqaddamu ramadhana la katika lugha ya Kiarabu ina maana makatazo. Kwa hivyo kuna makatazo ya kufanya kufunga kabla ya mwezi wa Ramadhani kuingia. Kwa imekuja katika hadith sumu liruyyatihi wa afturu li Fungeni pindi mtakapoona mwezi umeandama mwezi wa Ramadhani. Yaani mwezi wa Ramadhani ukaonekana katika siku ya 29 basi hapo ndipo ya eco ya sheria ya mtu kuanza kufunga fa la takaddamu ramadhana ni makatazo ya watu kutangulia kufunga mwezi wa Ramadani. bi yaumin wala wa kwa kufunga siku au siku mbili kabla hii imekatazwa kwa kuwa watu wengine pengine wataonelea kuwa ili isiwapite ile siku ya kwanza ya ramadhani basi aanze toka na mapema hii ni jambo ambalo kwa limekatazwa kisheria kwani ibada inaye wakati maalum imekewa ya kuanzia na kuishia asema mwanachuoni al-amir as katika subul salam kuisharehesha hii hadith ya kitabu bulugh maram al-hadith dalilun ala tahrim sawmi yawmin aw yawmayni qabla ramadan hii hadith ni dalili ya kuharamisha kufunga kabla ya ramadhani siku au siku mbili haifai bali ni haramu kufunga kabla ya ramadhani kwa nia ya kuwa ni siku katika masiku ya ramadhani mtu anza mapema ni haramu na amesema mwanachuoni alimamu tirmidhi rahmatullahi alayhi wal ala hadha inda ahli al na wanachuoni wote watendea kazi hadithi hii kuwa karihu an ya an yaajili al rajulu as-siyama qabla dukhuli ramadan lima'na ramadan wote wamechukia karihu na maana ya karihu karihu kwa lugha ya wanachuoni wa fikhi huwa lotangulia ni kuwa haramu au wameharamisha kuwa mtu awe ni mwenye kufanya haraka ya kufunga kabla ya kuingia ramadhani ima kwa siku au siku mbili kabla hii ni jambo ambalokuwa limekatazwa kisha nukta ya pili katika hadith ni kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم amevua ya rajulun kana yasumu ya falyasumhu ila mtu alikuwa anafunga ambokuwa anafunga basi na aifunge hii sehemu ya hadith imevua siyam ambokuwa ni anafila ya sunna kama mtu alikuwa na ada ya kufunga sunna za, za jumatatu na alhamisi au alikuwa akifunga siku na akifungua siku. Alikuwa na ada ya kufunga siamu za sunna. Basi huyu kwake ya juzu afunge hata kama ni siku moja kabla ya Ramadhani. Mathalan imeafikia kuwa Ramadhani itakuwa ni siku ya Ijumaa. Na alikuwa anafunga ya kila Jumatatu na Alhamisi. Ikawa Alhamisi yake ya mwisho wa Shaaban na imefikiana na kuwa siku ya kwanza ya Ramadhani itakuwa ni siku ya Ijumaa. Basi huyu hakuna makosa yeye kufunga wala uharamu kwa kuwa ni ibada alokuwa ame amejifunga nayo ya sunna akiifunga ya juzu kwake awe ni mwenye kuifunga hizi nukta mbili kusiana na hii hadithi na hapa kadhalika nukta itanabahike kuwa yeyote ambekuwa alikuwa na deni ya Ramadhani iliyopita na hakuwa ni mwenye kufunga mpaka Shabani ikawa ni yenye kuyoyoma kukatika Atakiwa afanye halahala kuifunga kabla ya Ramadhani ya pili kuingia kwani ni deni alokuwa ameibeba katika shingo lake lazima awe ni mwenye kuitekeleza na kuhitimiza awe ni mwenye kufanya halahala hala. kufunga masiku ambazokuwa zilimpita katika Ramadhani iliyopita wala indepo itakuwa Ramadhani tampata pasina udhuru wote basi huyu atakuwa anakosa na ampata dhambi kwa kuto Kokototimiza deni ambako alikuwa anayo Atafunga Ramadhani ile kuwepo na kisha baada ya Ramadhani atakuwa ni mwenye kulipiza ile deni. Wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.